Stukk. stukkoltok -e még 1930 gyermekei? Azt hiszem, hogy nem. Mert merre is megyek ebben a nagyvárosban, mindenfelé csak azt látom, hogy lábban rúgják a labdát. Teljesen kiveszett a stuk és a tempó. Stukk. Tempó? kérdezitek csodálkozva. Hát ez micsoda? Látjátok, így múlik az idő, és nem csak az emberek, de a játékok is megváltoznak. Amikor Piki kilenc-tízes tendős volt, a stuk, és a tempó jártak. Odahaza jó keményre fonni a labdát, és kimenni a múziba stukkolni. Mama, mama, kiabált Piki, adjál egy pár rony darabot. Lehet régi lyukas harisnya is, az talán még jobb. – Megint be akarsz törni egy pár ablakot? – kérdezte az aggódó mama. – Hogy törhetek be lyukas harisnyával, darabokkal ablakot? – kérdezte ártatlan arccal Piki, és boldog örömmel rohant az udvarra az ócska harisnyával, amelyet édesanyja előkotorázott a szekrény aljából. Leült az udvar sarkában álló oleandár hatalmas dézsájára, és nadrág zsebéből egy követ kapart elő. A harisnyát kiteregette, középre tette a követ, és az egészet gömbölyűvé gyömöszölte. Aztán jobb keze középúját befogta, mutató és gyűrűsúlya hegyét egymáshoz, illetve szájába dugta, és nagyot füttyentett. Háromszor egymás után. Ez volt az indián eladás. Takácsék ajtaja kinyílt és megjelent lajcsi és pikihez futott, kezében stift tű és párga gombolyag. Tudom, hogy csodálkoztak, amért annyi német szó kerül a tollamra, és tukról, laufmétáról, stivtűről írok. De bizony Piki gyermekkorában még félig német, félig magyar volt Budapest, a labdajátékok is félig németek, félig magyarok voltak. De Piki már hat éves korában könyv nélkül tudta a nemzeti dalt, és odahaza, mint petőfi szobra állt fel a díványra, s kezét az ég felé tartva szavalta. – A magyarok istenére esküszünk, esküszünk! – Van bennek ő? – kérdezte súgva Lajcsi. – Hát persze! – felelte fölényesen Piki és a vékony spárgát befűzte a tűbe, és ügyesen összefércelte a gömböt, hogy a csücske ne álljon el, és hogy amikor a labdát fonják, szép gömbölyül maradjon. Aztán következett a labdafonás. Előbb a bordázatot kötötte rá. Olyan lett a labda, mint a földgömb összes délköreivel. Amikor ez megvolt, fent az északi sarkon kezdődött meg a munka. Sűrűn körbe menni a spárgával, az egyik délkörön felül áthúzni, a másikon alul. A spárga szorosan egymáshoz simult, úgyhogy a harisnyából egy szemernyi se látszott ki. Közben arra kellett ügyelni, hogy jó keményre is kell húzni, nehogy játék közben meglazuljon. Mert a stukhoz és a laufmétához kemény, tömörített labda kellett. A vörös-fehér bőrcsikokból összevart labda rögtön szétszakadt, és beleki lekifordult. Az igazi labda az otthonfonott volt. És Piki nagyszerűen értette a mesterségét. A kő azért kellett a labdába, hogy lendületet, helyes irányt, vagy ahogy a muziban mondták, svungot adjon neki, és ha talált, értelme legyen, ne lehessen letagadni. Kék folt maradt a nyomában, s ugyancsak megtanított tempózni. Így készült el a labda, és amikor megvolt, Lajcsi hazason fordált a tűvel, visszalopta a varrófiókba, és a két fiú az új labdával nekivágott a múzinak. A pünkösdi ruha história sebei már beheggettek, a közönséges hétköznap volt, fél tizenegy. Az iskolából tíz órakor hazajöttek már, és hosszú volt a délelőtt. Csak a bibó volna ott, sóhajtott Piki. A bibó a reformátusokhoz járt, pufók kövér gyerek volt, lógott róla a bőruha, s ahol csak érte a labda, csupa húst talált. Talán csontja nem is volt. Már első gimnáziumba járt, de kétszer egy héten tizenegykor végzett, s akkor könyveivel a hátán a muziba szalat stukkolni. A jó kövér húsán szeretném kipróbálni, nevetett Piki, és a Sándor utcában magasra hajította, és jobb kezével elkapta az új labdát. Nem volt az a fogás, melyet a labdával ne tudott volna. Egyszer még ugrott is a labda, melyet odahaza font. Csodájára jöttek annak még a Petőfi téri gyerekek is. Piki persze nem árulta el, hogy apró töltött gumilabdát font a közepébe. Megérkeztek a muziba. Takás Lajos csak kísérni jött. A sok verés, amit otthon kapott, félénké gyávával tette. Ő már annak is örült, hogy olyan szabad és bátor barátja van, mint Piki, a legjobb stukkoló és legjobb tempózó. – Még korán van? – vélte Piki. – csak tizenegykor jön. – Ha jön. – Addig szaladjunk fel a képtárba. – Oda-haza voltak a múzeum hatalmas épületében. Ha esett az eső, vagy elfáradtak, a termekben töltötték el az időt. Spiki könyv nélkül tudta, hogy kifestette a képeket, és el tudta magyarázni, hogy ez Mátyás tudósai körében, az dobozi és hitvese, ez pedig itt Rafael másolat. Az eredeti Rómában van, a Vatikánban. Úgy ragadt rá minden a muziban esős és unalmas délelőttökön. Jó és kellemes volt most is végig az üveges termeken. Sárga rézóru cipőik lépte nagyot koppant a tiszta parketten, az ablak mellett osztrák veteránok szunyókállásukból riadtak fel az apró léptek koppanására, és az ablakokon beáradó széles, seprőjű napsugarakban millió porszem viháncolt. Senki sem vert fel port, és a napfény mégis tele volt porra. Kün a márványos hűs folyosón megállottak a laukon csoport előtt. Megcsodálták a diszkoszvetőt, aztán versenyt futva rohantak le a lépcsőn, és újra kint voltak a kertben. Tizenegy óra múlt. Bibó már ott volt. – Stokk! – kiáltott messziről. – Stokk! – felelte Piki, és magasra lódította az új labdát. Takács szélesre húzta a száját, mert mosolyogva arra gondolt, hogy miért fog csattani Bibó bőre. – Ki kezd? – kérdezte Bibó. – Fej vagy írás? – felelte Piki bár engem élet az elsőség, mert enyém a labda. De legyen fej vagy írás. Van krajcárod? Hacim van. Vágta ki büszkén Bibó, és Mellin zsebéből kiszedett egy vakító ezüst hatost. Ti, 1930 gyerekei, ha tudnátok, hogy milyen nagy pénz volt valaha ez a hatos, amelyet Bibó röviden hacinak nevezett. Kétszer lóvasuton lehetett rajta menni, és még mindig visszakapott az ember két krajcárt. Három óriás kiflit lehetett rajta venni, és még maradt egy krajcár. Leitnernél katorran nyomott török katonákat, Riglernél francia és angol katonákat lehetett kapni érte, és még mindig maradt rengeteg pénz, amiért Kóbb Géza cukorüzletében a Kecskeméti utcában egészen kis, vékony üvegekben egy krajcárért édes szörpöket árultak. A szörpöt kiítták, a kis üvegeket pedig a bennük maradt levegő odatapasztotta a felső ajakhoz, és az volt a büszke fiú, akinek egyszerre négy-öt üvegecske is lógott az ajkán. Ennyi mindenfélét jelentett a haci. Nemzeti színre festett csigát, ötven golyót, egy gojót, mennyi szultánkenyeret, török mézet, diák abrakot, és jaj, a legjobbat elfelejtette. A Kecskeméti utca és Bástya utca sarkán volt a Mentsel ott árulták a törmeléket. Öt krajcárért már egy nagy stanicli törmeléket lehetett kapni. Mindazt a jót és édeset, ami a süteményekről a cukrászkonyhában letöredezett, vagy esetleg nem sikerült. Titokzatos bőségszarúja volt ez a stanicli. Szerencse dolga, hogy ki mit talált benne. Néha egész indiánt vagy krumplit is. Ismeritek ezt a leveles édes süteményt? Saomrolni darabokat, egész cukrokat. A rettenetes úr volt a haci. De most más hivatása volt. Fej vagy írás? Ha Ferenc József feje került felfelé a pörgetés után a földön, akkor Piki tukkol. Ha az osztrák kétfejűsös, akkor Bibó stukkol. Piki pörgetett. Jól megpörgetni a pénzt, ahhoz is gyakorlat kell. És a különböző tereken más és másféleképpen pörgettek. A legyetiek, ezek voltak az igazi csibészek, hüvelyk és mutató új közé fogták a négykrajcárost, éllel felfelé dobták, úgyhogy éllel lefelé is esett, és úgy dult el a földön jobbra vagy balra. Az erzsébetériek viszintesen a mutató és hüvelykúj közé helyezték, és a középső újjal magosra peckelték föl, hogy csak úgy pörgött a levegőben. A múziban egyszerűen megfogták viszintesen a hüvelykúj és a többi új közé, és felpergették a magosba. Stuk lesz, Piki stukkol, mesélték egymásnak a gyerekek. És kis tábor gyűlt össze a Bibó és Piki körül. Ott volt a Bóz a Mária utcából, a Fritz a Stáció utcából, a két Húber, a kis Bartos Elza, aki mindig a fiúkkal szeretett játszani, a folyton gúnyolódó de Gyáva Alter, a Szeplős Rocsek, Pálos Pál, a nagyszerű futó és a gazdag Rónai, akinek kisasszonya volt, mindig jónak kellett lennie, csak néha szöketett ki a fiúk közé. Piki pörgetett. A fényes ezüst villanó forgós sugarat hasította a levegőbe, világított a napfénybe. Írás! ordították. Bibos, tukkol! Piki jó kedvében volt, henceget. Izgatta, és hencegővé tette, hogy olyan nagy udvara van, és félvárról mondta. Én mindig ötször tempózok, ő csak egyszer. Ez annyit jelentett, hogy Piki mindig ötször hagy magára stukkolni, míg Bibónak csak egyszer kell kivédenie Piki dobását. De Piki dobása holt bizonyos, míg Bibójé <gül> nevetséges. Ha Piki tempóz... Már fel akartak állni a múzeum komoly épületének sárga fala elé, amikor megjelent a duplex. Duplexnek hívta a múzi azt a vén noi veteránt, aki a kertre vigyázott. Joblába lába tértből mankóba futott, úgy topogott, kopogott a kövezeten, bal kezében vastag bont, de a duplex nevet onnan kapta, mert a sors különös kegyelmerévén révén hegyén egy nagy dudorodás volt, mintha egyszerre két Orral szagolna a virágokat. Stukkó nitilos volt a múzeum falai alatt. Leütötték a festéket, megakasztották a forgalmat, és mielőtt a stuk megkezdődött, kémeket küldöttek ki, hogy hol a duplex. – Itt a duplex, itt a duplex! – Jelentette sietve búóc. zsebéből hirtelen egy könyvet vett elő, és fel alá kezdett járkálni, mintha tanulna. Fritz és Bartos Elza mennyországot és poklot ugrottak. Piki és a két Huber versenyfutásra állott fel. Takács pedig bakot ugrott bibó felett. Duplex gyanútlanul sétált odébb, és fordult be a sarkon a kis faludi szobor felé. A sereg egy pillanat alatt megint együtt volt. Piki felállt tempózni. Bibó pedig két lépésről stukkolt. Öt pompás piki tempó következett. Első, háttal bibó felé magasan ugrani, és a levegőben szétterpesztett lábakkal, úgyhogy a labda a láb között a falat érte. Második, úgy tenni, mintha ugorna, és egyszerre mélyen legugolni. A labda magasan felette csapott el. Harmadik, kettős homorítás, előrevetett lábbal felugrani, és a levegőben egyszerre hátra csapni a lábát, és nagyot homorítani, úgyhogy a labda a hát mögött találjon falat. Negyedik, a kezed föl a fülhöz kapni, s helyben megállni. Bibó azt hitte, hogy most ugrik, és nem ugrott. Helyben maradt. A labda alatta sűvítette. Micsoda kacagás! Bibó hogy szégyelte magát. Ötödik, mint a villám hasra vágódni. Taps, ordítás, éjenzés. Piki remekelt. Letudta az ötöt, most következik Bibó egye. Csak egyet kell tempózni, de amíg Piki talál, mindig ott marad. Piki felállt, Bibó felállt. Dobják egymásnak a labdát. A szabály az, hogy három dobás között egyszer stukkolni kell. Piki már az elsőre stukkol. Zsupsz! Bibó fenekén csattan a tömött labda. A kemény kő sajog, de a gimnazista visszatartja magát, és még csak arcizma sem rezdülnek. Újra! Gogolni próbál. Zsupp! vállon találja Piki. Következik a harmadik. Piki épp stukkolni akar, mikor felordít bóc. Itt a duplex! A labdát már nem lehet visszafogni. Kicsúszik, repül, és csörömpölve törik ki egy ablak. A vér megfagy a szívekben. Egy pillanatnyi rémület, aztán vadfutás. Csak Bartos Elza maradott. Mi köze neki a fiúkhoz? A többi ki az Eszterházi utcába, és onnan futva a Sándor utcába. Piki szíve vadul dobog. Mi lesz ebből? A nevem nincs ráírva a labdára, mondja. De ilyen labdát csak te tudsz vonni Piki, sunyiskodik Álter. Eskü, becsület, kiáltja Huber. Eskü, becsület, zúgja utána a kar, ami annyit jelent, hogy a történtekről senkinek egy szót sem. És szétszélettek, és hazamentek. Piki nem találta a helyét. Délutára meg kellett tanulnia egy kis verset, melyet magyarból kapott fel, de az apró sorok sehogyan sem mentek a fejébe. Egyre az ajtót leste, nem kopogta te valaki, nem jelenik-e meg a küszöbön a duplex. Csend volt. vészjósló csend. Szokása ellenére a szobába húzódott. Máskor a konyha volt rendes tartózkodási helye, mert ott édesanyja rétes tésztát nyújtott, libát vágott fel, káposzta ajándékozta meg, mindig akadt nézni, torkoskodni való, de most a magányosságot kereste. Asra feküdt a kanapéra, s maga tette a könyvet. A betűk tótágast állottak, amíg értelmetlenül bámolt a sorokra. Szülőföldem szép határa, meglátlak-e valahára? A nagy ezbe betű tempózott, kettős homorítással elvált egymástól. Az embetű legugolt, aztán felugrott. Rettenetes mi minden történhetik? Talán többé nem is megy a múziba. A kis tériekhez csatlakozik, hiszen csak az ősz utcában kell végigmenni. Igaz, hogy ott kottász a vezér, nincs annyi hely, nincsenek régi római sírok, és érdektelenebb a rabló pandúr, de viszont nincs duplex, és egy nagy szürke tűzfal alatt könnyebb a stúk. Nem, nem, súgta, nem hagyom ott a múzit, és ki tudja, hogy ki törte be az ablakot. Elhangzott az eskű becsület. Az indiánok népe megtartja a szavát, és ha csak álter nem lesz áruló, nem lehet. A nagy törzs megbünteti. De ebben a pillanatban hallotta, ó, de hogy hallotta, nyílott a konyhaajtó, és a kövezeten furcsa, nehéz koppanás. Ez duplex lépése. És nyílik az ajtó, és ilyet sápadtartsal belépett az édesanyja, és kezében a labda. Az ő labdája, az ablaktörő harisnya. Piki anyjára nézett, az ajka megremegett, de azért keményen mondta. Kicsúszott, nem akaratta. A küszöbön felmerült duplex. Egy florin, nyolc funk rajcár, ki a szájából a tört magyar szavak. Az ablak annyi van üzeni az ikazgatóság. Egy florin, nyolcvan kiáltott fel kétségbe esettem Piki mamája, és már ütésre emelte a kezét. De Piki keményen, szemrebben nélkül állott. Három hónapig nem eszem ki flit reggelire, mondta határozottan. Tudta, hogy vétkezett, bűnhődnie kell. Többé nem megy a múzeumba, szólt komoran édesanyja, és a szekrényből elővette a pénzt. Duplex elkopogott, és könnyek közé merült a két sor. Szülőföldem, szép határa! – Meglátlak-e valahára? Mintha a muziról írták volna.